Сонце, сонце. Тільки ж транцінгар стояв осторонь, наче статуя, й мовчав. Як перекоти поле, гнане бурею, як соломки на хвилях розшалілого моря, так кидалися людські тіні в дикім танці життя і смерті. Їхні смертельно тривожні обличчя, похожі на брудно-сірі, зелені і фіолетні черепки з глини, які ось ось розсипляться. А їхнє дивне гукання та дика, душу роздираюча музика Добровського, будить почуття, що нараз земля розступиться під ними, і небо впаде на них. Щось невідоме, як тайне буття, безмежне, як вічність, визирає з їх очей і з кожного їхнього руху. Що це? Маленька іскра. Вона росте і вибухає могутнім огнем, який обіймає Всесвіт. Всесвітній огонь життя горить над Всесвітньою безодною нічогості. Хто переможе? Нараз мені здається, що моя свідомість знаходиться десь назовні, поза мною. Сон чи божевілля? Чи якесь явище, можливе тільки тут, у цій темній западні? Щось кружляє мені колобуха і силкується втиснутися всередину. Якась жахлива муха. Вона несе смерть. І в бренінні тієї мухи чую раз у раз «Ніколи, ніколи». Відганяю рукою цього потвора та в найближчій хвилі знову чую зловіще бреніння – Тікаю на край кручі і вичерпаний, безсильний сідаю. І знову вона бринить і гуде, як далекий негомонний гомін похоронного дзвона. Ніколи, ніколи, ніколи. Але згодом те несамовите бриніння і гудіння віднімає мені почуття жаху і успокоює мене. І я починаю радіти, що ця потворна муха, цей демон, бог, диявол, цей хтось знає, що ми тут, що люди тут». «Значить, десь у пеклі, а може на небі, в безодні, десь під хрестами, на цвинтері, десь у сумній пустці, безконечній, є ще хтось, є ще щось, що думає про нас. Пусте, байдуже, що таке думає, але думає про нас. Може це наша доля? Доле, доле, невже з цього хаосу не вернути нам назад до життя, на шлях сонця? Яка сила в тому мертвому світі зуміє вирвати нас із цього замерзлого пекла?» «Нема такої сили. Немає нікого. Бог прокляв нас. Демони тільки ждуть на нашу загибель. Всі великі добрі сили відсуралися нас. А може є ще на небі, у воздусі, на землі, які маленькі і ангельські єства, що мають яку-небудь цілющу силу? Може ці маленькі ангели могли би урятувати нас? Може, ах!» «Сину, мій сину маленький, молися, сину, молися за батька. Може, твоя молитва невинного ангела проб'є скам'яніла склепіння небес, бо тяжко твоєму батькові. Ох, коб ти знав, сину, і як йому тяжко вмирати, не побачивши тебе востаннє». Нараз Бояні заплакав і закликав. «Мама моя, де ти?» Пристав скакати і плакати, та задивився в дебру, і його очі шукали чогось по сірому морі хмар. Почувши плач Боєнія, Добровський сказав, «Коли з тебе мужчина, чоловіче, то ніколи не плач». І «Я побалакаю для приміру з дамою, що була колись моєю милою». В цій хвилині Пшелузький, що стояв на боці і з якимось болючим отупінням дивився перед себе, обернувся до Добровського. Перший раз його німа байдужість розвіялась, і він з якимось таємним зацікавленням упер свої очі в Добровського та став його слухати з такою напругою і з таким скупченням усіх своїх сил, начеб найближче слово Добровського мало йому принести визволення або смерть. Одначе Добровський не помітив цієї дивної уваги Пшлуського і говорив «Так тямлю мою останню зустріч з нею, що, здається, бачу цю женщину тепер перед собою». «Ласкаво, пані, ви мене не пізнаєте, бо я замаскований. За крихітку тепла вашого серця я віддам вам увесь огонь, який так і бухає вулканом із цілого мого я. Цей огонь у мені такий жагучий, що я хотів би пригасити його трошки струєю сліз. Та, на жаль, мої сльози замерзли. Я йду в далеку дорогу, з котрої ніколи не верну. Подайте мені на прощання свою бленьку й пухкеньку ручку. Не хочете? Ви злякалися моєї руки? Кажете, що це рука кістяка?» То позвольте себе поцілувати так, як я колись вас цілував Ви крикнули з остраху У вас замість обличчя мертвецькі ями, кажете Адже ви знаєте, звідкиля у мене мертвецькі руки і щоки З грому гармат, із тяжких ран душі й тіла З голоду і розпуки вони З геройської боротьби за ваші товстенькі щоки і руки За ваші золоті намиста й жемчуги Та коли я гинув серед куль у ямі Вам не стали терпцю ждати на мене і ви кинулись на шию гладенькому галопасові, котрий ніколи навіть пороху не нюхав. Тямати, як я, загартований жовнір, плакав перед вами. А ви відповіли на мої сльози «Іди собі до чорта! Від цієї хвилини я ніколи не плачу, тільки сміюся. Сміюся і кипкую собі з життя і зі смерті. Однак моя душа все плаче за втраченою вірою в женщину і в людину. Під маскою у мене тільки душа».